Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwah muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang di Rahmati Allah bertemu kita pada malam ini, pada malam Hari Raya uh, uh, Hari Raya Aidil Abha, tuan-tuan dan puan-puan uh, Dalam uh, kuliah uh, bulanan kita, Riyadu Salihin uh, Dan uh, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semua uh, Dalam keadaan uh, selamat dan uh, sejahtera bersama dengan Ani keluarga, di, sama ada di kampung halaman, di, di rumah Barakallahu fikum Dan pada malam ni insyaAllah tuan-tuan dia adalah Kita sambung Dia ya, membaca dalam kitab Sabah, bab yang ketiga, bab Sabah Dan kita boleh lihat hadis yang ke-46 tuan-tuan dan puan-puan. Baik kita lihat hadis 46, ia dalam bab sabah kitab riwayat Salihin karangan An Nawawi, Rahimahullah Wa A.n. A.bi Hureirah, r.a. An Rasulullah S.A.W. K. A. L. L. E. I. S. Atau S. H. A. D. I. D. U. B. I. L. C. Mutafaqun alaih Was sur'atu Bi dhammissadi wa fathirra Wa asluhu Indal Arab Man yasra'un nasa kathira Daripada Abu Hurairah Radiyallahu anha bahawasan Ya Rasulullah SAW Bersabda Bukanlah Atau tidaklah Tidaklah orang kuat itu Ialah Orang yang selalu menang dalam bergusti akan tetapi orang kuat ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah ya saya ingat ya, kalau kita dapat perbetulkan perselisihan itu pun uh, baik insya-Allah hadis Bukhari dan Muslim uh, kemudian uh, Uh, nawawi menjelaskan ya yeah, ee uh, maknanya makna asalnya menurut Arab arab yeah, adalah orang yang banyak uh, menumbangkan lawannya dalam ya yeah, dalam uh, dalam gusti ya yeah, atau dalam pertarungan baik kemudian hadis 47 tuan tuan An Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu qala kuntu ijalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma Seing boleh betulkan baris di situ wa ah wa ahaduhuma ya yeah. Ha itu baris depan wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuh wa intafaqat uh, audaaju فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه Baik kita lihat daripada Sulaiman bin Surad radhiyallahu anh. Dia berkata, saya sedang duduk bersama Nabi saw. Pada waktu itu ada dua orang yang saling mencela. Ia ini antara sesama lain. Salah seorang daripada keduanya atau salah seorang daripada mereka wajahnya menjadi merah padam. Manakala kedua -dua, kedua -dua urat lehernya menegang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya saya tahu satu kalimah seandainya dia mengucapkan atau seandainya dia mengucapkannya akan hilanglah daripada akan hilanglah daripada dirinya. Apa yang sedang dia rasakan Andai sahaja dia membaca ya, ya, Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam Tentu akan hilang apa yang dia uh, rasakan sekarang mereka berkata kepadanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam atau ucapkanlah auzubillahi syaitanirajim. ya hadis riwayat bukhari dan muslim kemudian hadis 48 tuan-tuan dan puan-puan wa an muaz ibn Anasin radhiyallahu anhu anna annabiy sallallahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العيني ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن داري بالمعاذ bin Anas radhiyallahu r.a bahwasanya Nabi SAW barang siapa menahan rasa marahnya padahal dia mampu melaksanakannya atau padahal dia mampu bertindak atasnya maka Allah akan memanggilnya di hadapan uh, sekalian makhluk pada hari kiamat Sehi, uh, dia menyuruh uh, Lalu disuruh Supaya dia memilih Mana-mana Bidadari yang dia mahu Ya, Hadis Abu Daud dan Tirmid Dia berkata Hadis Hasan. Baik tuan-tuan dan puan-puan Kita lihat hadis-hadis yang telah kita baca Sebentar tadi berkenaan uh, Sabah yang pertama tadi, hadis yang ke-46. Ya. Hadis yang ke-46. Baik. Kita lihat, tuan-tuan, dalam hadis 46 ini, ya, Nabi SAW menjelaskan berkenaan siapakah sebenarnya orang yang kuat. Siapa orang yang kuat Sebenarnya. Atau dari sudut apakah sebenarnya seseorang itu dikira kuat? Seperti yang kita sedia maklum bila kita kata orang kuat. Ya, kalau orang tu dikatakan dia kuat. Rata-rata membayangkan orang yang kuat dari sudut uh, otot-ototnya. Dia mempunyai otot yang besar atau dia mampu untuk... ya. Uh, melakukan hal-hal yang yang berat Kerja-kerja ya, berat Atau dia dapat uh, menewaskan uh, Lawan Tapi kita lihat dalam hadis ini Tuan-tuan dan puan-puan Nabi SAW menjelaskan Berkenaan siapa sebenarnya orang yang kuat Baginda kata Tidaklah orang kuat itu Ialah orang yang Selalu Menanggusti Atau orang yang selalu uh, Dapat mengalahkan lawan dia. dia Mengalahkannya secara Fizikal Dengan menumbangkan lawan dia Sebaliknya Orang yang kuat Ialah orang yang mampu Mengawal dirinya ketika marah Kita lihat. Orang yang kuat Orang yang betul-betul kuat ialah orang bukan orang yang dapat tumbangkan lawan dia secara physical tetapi orang yang kuat dengan hikmat-hikmat yang sebenar ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Tonton boleh kita renung. Boleh kita renung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 46 ini dan kita cuba kita cuba hayati dan faham mengapa agaknya Nabi mengatakan sedemikian. Kenapa orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah, dialah orang yang kuat sebenarnya. Ini orang yang benar-benar kuat, orang yang betul-betul kuat, ialah orang yang dapat dahan dirinya ketika marah. Itu maksudnya. Ini benar orang yang orang yang dapat menumbangkan lawan dia secara gusti dan sebagainya ya yeah. secara bertarung ya yeah. dia kuat tetapi nak kata orang yang betul-betul kuat ya yeah. orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat tahan diri dia kawal diri dia ketika dia marah ya yeah. jadi kita lihat Hadis 46 ni, ya bukan, bukanlah orang yang kuat, ialah orang yang dapat menumbangkan lawan dia. Tetapi, orang yang kuat, ialah orang yang dapat kawal dirinya ketika marah. Kita lihat bagaimana Islam membentuk akhlak mulia pada kaum muslimin. Agar Dapat dilahirkan Muslim Yang mempunyai Perwatakan Sifat-sifat Dan akhlak Yang luar biasa Antara Sifat-sifat Mahmudah yang Sifat-sifat yang terpuji Ialah orang yang ialah menahan diri ketika marah. Menahan diri ketika marah. Itu merupakan antara sifat-sifat terpuji. Yani dengan, kata layak, dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang panas baran, maka itu orang yang mempunyai akhlak yang, yang terceder. Akhlak mazmumah. Orang yang panas baran. Dan... Uh, kita, boleh, kita boleh tahulah, ya. Orang yang panas baran, ya, berarti dia kurang sabar. Cepat marah. Apatah lagi, kemuncak marah, tuan-tuan. Kemuncak marah apa? Ialah orang yang mengamuk. Orang mengamuk. Dan... Bila kita dah sebut di awal tadi bahawa Orang yang ada sifat panas baran Dia ada sifat mazmumah, sifat tercela Adapun orang yang mengamuk Maka antara implikasi dia ialah Dia bukan orang yang Kalau dalam bab ilmu hadis, ilmu riwayat Ilmu periwayatan Orang yang ada sifat mengamuk ni, uh, dia adalah antara contoh perawi yang tertolak riwayat dia. Kenapa? Kerana dia ada dia ada kecenderungan untuk hilang akal. Itu maksud mengamuk. Mengamuk ni ialah keadaan marah yang sampai ke tahap seorang itu hilang akal dia. Itu, itu makna mengamuk sampai bila dia sampai ni buang-buang barang, pecahkan barang, buat benda-benda yang tak sepatutnya dan sebagainya. Kenapa dia boleh bertindak sedemikian kerana waktu itu ya, pemikiran dia sudah uh, seperti tertutup, tak boleh berfikir secara waras. Jadi orang-orang yang macam ni tidak dikira sebagai orang yang adil dalam dalam ilmu riwayat. Dia bukan seorang yang yang yang boleh diterima percakapan dia Atau dia boleh diterima persaksian dia Jadi Nak kata di sini bahawa Sifat panas baran ini adalah suatu yang Tercela Yang Yang, yang dianggap sebagai satu kelemahan Orang yang panas baran Dikira di, di, dikira sebagai di, dikira satu Orang yang ada sifat panas barang ni di, Dikira sebagai orang yang lemah Subhanallah kita, Ketika mana barangkali kita menyangka Bahawa itu satu sifat yang hebat Luar biasa Tak Itu satu kelemahan Kenapa? Kerana orang yang panas barang ni Orang yang tak dapat kawal diri dia Jadi yani, subhanallah kalau sendiri tak dapat nak kawal jangan cerita pasal benda-benda lebih besar yang yang lebih daripada uh, daripada itu anak kita sendiri kita tak dapat nak nak kawal jangan cerita pasal nak nak nak nak urus keluarga jangan cerita pasal nak urus uh, perniagaan atau nak urus Uh, masyarakat apatah lagi nak urus negara sendiri tak terjaga ya yeah. sendiri ada sifat panas baran tak dapat nak kawal eh, tak dapat kawal diri jadi maksud di sini tuan-tuan dan puan upayaan seseorang mengawal diri dia, menahan sifat marahnya Ketika mana keadaan menekan, ya, aku bila keadaan menekan, ni ada ada apa persekitaran yang yang mendesak, ya, membuatkan seseorang uh, itu jadi marah dan sebagainya. Ketika mana sesorang itu dapat menahan diri dia, mengawal diri dia. Mengekang Sifat amarahnya Sebaliknya terus Kekal, tenang Tenang Berhemah Dan berfikir secara Waras Maka ini tidak dinafikan Bahawa Orangnya adalah orang yang luar biasa Dan demikian Sepatutnya Seorang Muslim, kerana seorang Muslim itu luar biasa. Seorang Muslim adalah orang yang luar biasa, yang yang yang dia tunduk kepada Allah, menelusuri Sunnah NabiNya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang luar biasa. Jadi ya, ya sangat wajar untuk seorang Muslim itu dia. Mencantikkan diri dia dengan akhlak-akhlak yang terpuji Akhlak-akhlak mahmudah Dan menjauhkan diri dia daripada sifat-sifat terkutuk dan tercela Jadi antara sifat-sifat terpuji itu ialah sabar Dan antara perincian erti sabar Ialah dapat kawal diri ketika marah kita tak nafikan di sini, kita kata mengawal diri Atau mengawal diri ketika marah Kenapa kita kata menghilangkan rasa marah sama sekali Atau jangan marah sama sekali Kita kata itu mustahil Kalau kita nak minta supaya orang tu jangan marah sama sekali Itu itu itu tak tepat, tak betul Kerana kita sedia maklum bahawa perasaan ini Perasaan yang yang ber, berlegar-legar dalam hati kita. Tak ada sifat marah. Atau bukan sifat, atau rasa. Ya, rasa marah. Seperti mana rasa sedih, rasa gembira. Ini semua di luar kawalan kita. Tak semena-mena perasaan itu uh, menyusup masuk dalam hati kita. Tak kiralah marah ke sedih ke uh, gembira ke dan sebagainya. Kecewa ke. Apa-apalah. Perasaan itu didatang secara uh, secara tak, uh, tak semena-mena tanpa tanpa diundang itu itu kata perasaan jadi nak kata supaya jangan marah itu itu tak itu tak betul tapi apa yang kita lihat dalam hadis ni kita lihat dalam hadis 46 ni apa kata nabi nabi tak kata orang yang kuat ialah orang yang tak marah nabi tak kata macam tu sebaliknya nabi kata orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan diri dia ketika marah ya menahan diri ketika marah ya jadi boleh kita kata kesimpulan daripada hadis 46 ini ialah uh, tuntutan supaya menjauhi Sikap panas barat ya? Tuntutan supaya Menjauhi sifat panas barat Kenapa? Kerana dia akan mengundang banyak mudarat ya? Mudarat atas diri Mudarat atas uh, Orang yang sekeliling Bahkan mudarat atas masyarakat Dia mengundang banyak Mudarat Ini lihat sahaja sebagai contoh kalau orang yang marah ketika sedang memandu. Ya. Dia marah sebab apa? Sebab ada orang hon dia. Dia marah. Atau dia marah kenapa? Kerana ada orang potong dia. Jadi dia rasa tercabar. oh dia rasa terhina. sebab ada orang potong dia. Seolah-olah nak kata bahawa dia. Dia. Dia perlahan. Dia lekeh. Tak pandai memandu dan sebagainya. Lalu dia apa? Lalu dia kejar. Berlaku. Kecoh mengenjau di jalan raya. Ini semua pun, ini semua gara-gara tak dapat nak kawal diri. Gara-gara tak dapat nak kawal rasa marah atau geram. Lalu itulah. Ya banyak saja kemalangan-kemalangan yang berlaku ya kerana hal-hal seperti ini. ini kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil road rage. Uh, uh, mengamuk di di jalan raya lah. Yeah? Orang mengamuk di jalan raya. Sampai ada isilah. Sok banyak saja benda-benda macam ni, ya. Yeah? Benda-benda orang orang hilang akal ni ketika di jalan raya. Dan kenapa ada gerangan apa dengan jalan raya? Wallah wala itu satu satu bab untuk di di di dikaji, di ya. Yeah? Tapi kenapa manusia ni dia sangat mudah untuk jadi marah di, di, ketika mengandu secara khasnya. Yeah. Baik. Juga antara kesimpulan daripada hadis 46 ini ialah haramnya seorang itu bertindak atas seorang lain uh, atas, atas rasa marah. Yeah. Haramnya bertindak atas seseorang itu, ya ketika marah ataupun ya? dalam keadaan yang lain, ya. Tapi itulah dia bila bila orang tu marah, dia ya? biasa kita lihat bagaimana hampir sahaja dia hilang waras dan bertindak, ya melakukan hal-hal yang tak sepatutnya. Jadi ini semua semua ditegah oleh uh, Agama ya. Baik, kemudian kita lihat hadis 47, tuan-tuan dan perempuan Hadis 47 ini menceritakan satu peristiwa yang menarik, tuan-tuan Kita lihat, hadis 47 Apa peristiwanya? Ya, hadis ini dalam Melayu Bukhari dan Muslim Kata hadis ini sahih Dalam hadis ini, menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia. Lalu ada dua orang yang saling mencela antara satu sama lain. Mereka berbuat sedemikian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi hadapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melihat mereka dan melihat apa yang sedang berlaku kedua mereka saling mencela antara satu sama lain saling ya, mencela lah kita kata ya dan bukan itu sahaja Se mereka ber berkelahi antara satu sama lain sehingga salah seorang daripada mereka wajahnya jadi merah padam yani ini, ini bukan sikit-sikit perkelahian yang ni amukan sikit-sikit tapi serius sampai muka merah padam dan bukan tu saja sampai dua urat tepi leher ni menegang ya apa siapa, siapa tahu apa nama dua urat kat tepi leher ni ya ini saluran yang ada kat dalam, lah, dalam leher kita ni ada empat ada dua saluran darah ya Di sebelah kanan dan kiri leher kita satu untuk darah naik satu untuk darah turun Kemudian kita ada kerongkong kita ni ialah, ni saluran pernafasan Ya. Yeah? Adapun di belakang dia adalah saluran pemakanan. Jadi itu empat saluran kat leher kita ni. Tapi dalam hadis ni, Nabi Nabi menyebut bagaimana kedua-dua urat leher lelaki itu menegang atau uh, mengembang. Ini marah marah sungguh-sungguhlah. Baik. Melihat keadaan mereka atau melihat keadaan lelaki yang marah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah andainya dia mengucapkannya, ya." Yeah, uh, Andainya, andainya dia membacakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Niscaya akan hilang Perasaan yang sedang dia uh, Lalui itu Ya Ini nah, Perasaan marah Andainya uh, uh, uh, Saya mengetahui ya, Satu perkataan Sekiranya dia mengucapkannya Iaitu A'udz billahi min shaitan nirajib niscaya akan hilang apa niscaya akan hilang perasaan yang sedang dia uh, lalui sekarang contohlah ya yeah? baik nabi kata macam tu tapi nabi tak kata kepada laki yang marah tadi tu tapi nabi kata kepada sahabat sahabat yang ada di sekeliling dia ya yeah? maka apa yang berlaku ialah para sahabat ya yang mendengar sabda Nabi itu mereka mengkhabarkan kepada lelaki yang yang marah tadi meminta supaya dia mengucapkan auzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, kita lihat. Boleh kita katakan tuan-tuan dan puan-puan hadis 47 ini berkenaan saranan supaya orang ma, orang yang marah mengucapkan auzubillah Atau saranan supaya dia beristiadah ketika marah diambil daripada firman Allah ayat 200 surah al arah di mana Allah kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'id billahi innahu was innahu innahu samiyun 'alim dan sekiranya uh, kamu uh, dinodai oleh syaitan ya, dengan nodaan dia, maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika kamu dinodai oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Dan orang yang marah, orang yang dalam keadaan marah, memang dia dinodai oleh syaitan. Ambil, ambil satu kaedah Orang yang marah Dia dinodai oleh Syaitan Atau kita kata orang yang marah Kerana hal-hal dunia secara khasnya Dia Dinodai oleh Dia telah dinodai oleh Syaitan Maka sangat wajar Baginya untuk mengucapkan Aku melindung kepada Allah Daripada syaitan yang diri jamkaraan syaitan lah yang membuatkan dia naik marah syaitan yang membuatkan dia naik angin ya baik jadi nak kata di sini bahawa sifat marah di di tiup oleh syaitan ya dan kenapa syaitan berbuat demikian uh, kalau kita lihat antara perasaan-perasaan kita ada banyak, mesti dalam diri kita ada banyak perasaan. Di samping marah ada perasaan gembira, perasaan ya, perasaan macam-macam perasaan. Tapi marah ini secara khasnya daripada syaitan. Marah dia adalah daripada syaitan. Dan uh, mengapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan kerana kesan daripada marah itu kesan kalau seorang itu bertindak dalam keadaan marah besar mudarat dia dalam dalam uh, tak kira dalam dalam uh, bab agama ataupun dunia ni besar mudaratnya atas sudut agama dan sudut uh, dunia yeah. mudarat daripada marah itu dan untuk nak nak nak mencegah atau untuk nak menghilangkan rasa marah itu disarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita beristiazah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim baik kemudian kita lihat tuan-tuan dalam hadis 47 ini dua lelaki yang ber, bertelingkah itu mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sahabat jadi nak kata di sini bahawa sahabat mereka manusia biasa. Mereka seperti orang lain. Yang ada kalanya mereka pun marah. Kerana mereka manusia bukan malaikat. Cumanya ini keistimewaan dan kelebihan sahabat berbanding umat Islam yang lain. yaitu Betapa cepatnya mereka kembali ke pangkal jalan apabila mereka sedar akan kesilapan. Banyak kita lihat contoh-contoh. Ya. Bagaimana sahabat mereka, rasanya manusia biasa. Ia ni antara lainnya mereka turut melakukan salah silap. Termasuklah ya, sampai mencela antara sesuatu yang lain berlaku. Berlaku dalam kalangan sahabat. Kerana mereka manusia biasa Tetapi Hebatnya sahabat ialah Kita lihat bagaimana mereka Segera Kembali ke penggal jalan apabila Mereka sedar atau apabila mereka Ditegur Sama sekali mereka Atau para sahabat Tidak ada sifat degil Terus Berterusan dalam kebatilan Dan kemaksiatan Ya Baik juga daripada hadis 47 ini dapat kita lihat kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebijaksanaan Rasulullah dalam dakwah dan dalam menegur, ya? di samping menasihati kaum Muslimin. Kita lihat ketika mana dua sahabat itu saring mencela antara sesuatu yang berselisih. Nabi memahami bahawa orang yang tengah marah ni susah nak ditegur. Orang yang sedang marah, sukar ditegur. Berbanding kalau orang yang dalam keadaan tenang. Sebab ya, fikiran orang yang tengah marah ni berkecamuk. Tiba-tiba kalau ada orang nak nasihat, ya sama ada dia akan menolak nasihat itu, akan dia atau dia akan membalas uh, dengan yang lebih buruk. Maka kita lihat bagaimana Nabi tidak terus menegur dua sahabat yang berterlingkah itu. Sebaliknya, baginda sekadar mengucapkan teguran dia uh, kepada orang-orang yang yang ada di sekeliling supaya mereka memahami apa yang sedang berlaku dan barangkali supaya orang yang bertingkah itu Mendengar secara tidak langsung Ya Jadi Apa artinya di sini tuan-tuan Ini satu satu satu pengajaran ya? Satu Satu maklumat yang penting di sini Bahawa Kalau kita nak tegur seseorang itu Kita kena Pandai mencari masa Kita kena pandai Ya Uh, mencari ruang dan peluang. Jangan sekali-kali kita nasihat dengan cara semborono, secara secara terjah, tanpa melihat dan meraihkan situasi dan keadaan atas alasan bahawa oh yang penting aku nasihat dia tu. Macam mana atau sejauh mana nasihat itu diterima atau apa saja kesan. Di, di sebalik ya, nasihat itu kita tak ambil peduli. Anak mak ini ini ini ketidak ketidak bijak di situ. Ini ini kejahilan. Jadi kalau nak nasihat kena pandai uh, nasihat. Tegur dengan cara yang terbaik, ya. Tegur dengan cara yang yang terbaik, ya. Tak semestinya kita nasihat secara terus, secara langsung, secara direct. Bahkan banyak satu banyak saja situasi dan keadaan yang tak mengizinkan kita atau yang yang sebaiknya jangan kita tegur secara terus. Sebaliknya dengan melalui perantara dan sumpahnya. Seperti mana adalah hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Tidak wajar bagi rakyat jelata untuk menegur pemerintah secara terbuka, secara berhadapan. Itu memalukan dia. Seperti mana kalau anak nak tegur ayah, tidak wajar untuk anak menegur si ayah secara terbuka, secara secara langsung. Atau murid nak tegur guru, atau orang muda nak tegur orang tua, ya. Atau uh, orang bawah nak tegur orang atas. Ya, tidak wajar untuk ditegur secara, secara terbuka atau secara langsung. Bahkan kalau nak tegur sesama kawan pun ada cara. dia. Kalau kita rasa kawan tu dia dia susah nak terima apa yang kita sampaikan, maka sebaiknya kita cari orang yang dekat dengan orang yang kita nak tegur itu. Ya? Dan itu yang kita lihat dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis 47 ini. Dan satu lagi kita lihat dalam hadis 47 ni. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan nasihatnya. Sekalipun orang yang berkenaan tidak memintanya. Nabi menegur siapa kat sini dalam hadis ni. Nabi tegur orang yang uh, marah tadi tu. Ya. Yeah tapi kita lihat bagaimana nabi tidak tegur apa nabi terus menegu dengan cara-cara yang sebaiknya sekalipun tidak diminta dan ini yang dikatakan apa ini ini ada dikatakan tuntutan agama kerana agama itu sememangnya nasihat seperti mana adalah hadis Nabi Alaihi Wasallam, Ad-Dinu al-Nasihah. Agama itu nasihat. ya, Antaranya adalah nasihat kepada kaum, sesama kaum muslimin. Jadi tak semestinya, kalau kita nak tegur, orang itu kena minta supaya kita tegur dan nasihat, baru kita nak nasihat. Tak semestinya. Bahkan kalau kita, kita rasa, kita melihat sesuatu, yang yang tidak kena atau tidak patut berlaku maka menjadi tanggungjawab atas uh, muslim itu untuk menegurnya untuk menasihatinya ya bertepatan dengan tuntutan nasihat bertepatan dengan tuntutan amar makruf nahi mungkar ya bertepatan dengan tuntutan tolong-menolong dalam apa yang baik ya dalam hal-hal kebaikan baik Kemudian kita lihat hadis 48, tuan-tuan dan perempuan. Uh, hadis ini hadis juga hadis yang yang uh, sahih daripada riwayat Abu Daud dan yang lain. Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa menahan rasa marahnya dalam keadaan dia dapat bertindak atasnya Maka Allah akan memanggilnya pada hari akhirat kelak di hadapan sekalian makhluk, menawarkan kepadanya untuk memilih daripada mana-mana bid'ah dari yang dia mahu. Yang ini ganjaran, ganjaran buat mereka yang dapat mengekang rasa amarah, mengekang rasa malah. Jadi daripada hadis 48 ini tuntutan tuntutan untuk menahan rasa marah. Bila marah apa apa apa yang dituntut oleh agama kita dituntut supaya menahannya untuk mengekangnya yeah? jangan dibiarkan marah itu uh, berterusan. Jangan dibiarkan marah itu terus bertambah-tambah sampai meledak. Ya, yeah, sampai meletup. Itu itu tak itu tak betul. Bahkan kita disuruh supaya menahan marah daripada mula lagi. Sebab rasa marah tu kalau dikekang daripada awal, maka lebih mudah akan lebih mudah dapat diurus. Berbanding kalau dibiarkan rasa marah itu terus bertambah bertambah maka maka bertambah, lagi susah dan lagi susah untuk di, di dikekang selepas itu ya baik dan kita lihat tuan-tuan dan puan, puan dalam hadis 48 ini Nabi kata barang siapa Barang siapa memendam rasa marahnya Barang siapa memendam rasa marahnya Dalam keadaan Dia mampu untuk bertindak atasnya Hanya di sini kita kata Marah itu ada tingkatan Marah itu Ada tingkatan Nggak malu bahawa marah ni bukan semua sama Ya ada marah yang lebih Lebih dahsyat atau lebih berat Daripada yang Yang lain Ya yeah? Afwan Ada marah yang lebih dahsyat Yang atau lebih berat Daripada yang lain Dan ada marah yang lebih kritikal Daripada yang lain Apa yang kita maksudkan di sini lah Kalau kita rasa marah ada beza antara kalau kita mampu bertindak dengan keadaan di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa, ada beza tentu sahaja keadaan marah di mana kita mampu bertindak kita mampu berbuat sesuatu ketika marah itu itu lebih kritikal itu lebih bahaya berbanding keadaan di mana kita rasa mahulah tetapi dalam masa yang sama kita tak mampu nak buat apa-apa sebab apa sebab, sebab kita lemah atau kita dalam keadaan uh, terkunci kita dalam keadaan terikat atau yeah, orang yang orang yang menganiaya kita itu lebih kuat lebih besar ada bezalah kalau kita marah dalam keadaan kita mampu bertindak di mana kita ada keupayaan, di mana kita ada kekuatan atau kita ada kuasa untuk melakukan sesuatu, e, bertindak atas kemarahan. Tetapi kita memilih untuk menahannya dan tidak bertindak. Ini contohnya kalau ada orang yang lebih rendah atau kecil daripada kita yang yang menimbulkan rasa marah kita Sedangkan kita ada kekuatan Kita mampu untuk pukul dia Atau kita mampu untuk uh, Melakukan sesuatu atas orang tersebut Tetapi kita memilih untuk memaafkan dia Kita memilih untuk membiarkan sahaja orang tersebut Maka ini luar biasa Ini uh, adalah keadaan yang sangat uh, terpuji sebab kita mampu bertindak tetapi kita memilih untuk memaafkan. Tetapi keadaan ini berbeza kalau kita dianiaya atau kita di ada orang lain membuatkan kita marah. Tetapi dalam masa yang sama kita, kita dalam keadaan lemah atau kita dalam keadaan terikat. Terikat macam mana sekalipun lah. Kita tak mampu nak pukul. Kalau kita nak pukul pun kita tak mampu nak pukul contoh. Kalau kita nak maki Hamun pun kita tak mampu nak nak maki Hamun. Contoh, ya. Yeah? Maka keadaan ni berbezalah. Waktu itu memang kita terpaksa uh, bersabar. Atau waktu itu waktu itu memang kita tak dapat nak buat apa-apa. Bukan kerana kita tak mau buat apa-apa. Bahkan kalau boleh kita nak kita nak balas je tapi apa kendaya? Kita dalam keadaan tak ada tak dapat, dapat nampak baku. Maka keadaan yang kedua ni berbeza dengan keadaan yang pertama di mana kita mampu untuk bertindak, tetapi kita memilih untuk memaafkan. Ya? Jadi ada beza antara keadaan keadaan seperti ini. Ya? Orang yang mampu bertindak tetapi dia memilih untuk memaafkan keadaan ini jauh lebih utama. Ya. Uh, pahalanya jauh lebih besar Berbanding dengan orang yang Yang uh, Ras Tetapi dalam masa yang sama dia tak mampu untuk nak buat apa-apa Lalu kesudahannya dia, dia tidak berbuat apa-apa Ya yeah? Keadaan ini dia Dia dalam keadaan, dia bertindak sedemikian kerana terpaksa Bukan kerana dia tak mahu bertindak Ya yeah? itu, itu maksudnya Baik, tuan-tuan saya ingat kita boleh ambil satu lagi hadis Ya, hadis yang Ke-49, ini kita tak baca lagi وعن Abu Hurairah رضي الله عنه seorang lelaki berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم berwasiatlah kepadaku Nabi kata jangan marah dia mengulang-ulang lagi permintaan dia Nabi uh, tetap mengatakan kepadanya jangan marah ya hadis ini dalam riwayat uh, Bukhari baik kita lihat tuan-tuan dalam hadis 49 ni seorang lelaki minta Nabi supaya memberikan pesanan kepada dia itu yang dimaksudkan dengan wasiat di sini Dan jangan keliru perkataan wasiat ni bukan wasiat bila seorang itu Bukan, bukan wasiat tentang harta peninggalan dia selepas dia mati. Itu wasiat juga. Tapi wasiat dalam hadis 49 ni, dia lebih kepada nasihat dan pesanan. Yeah. Wasiat dalam hadis 49 ni, lebih kepada erti, nasihat dan pesanan. Yeah. Jadi kita lihat bagaimana Nabi memberi memberikan kata-kata nasihat Uh, kepada Yang memintanya Bahkan kita kata ini Antara ha, Seorang muslim Dengan muslim yang lain Untuk mereka saling menasihati Saling meneguh Antara seseorang lain Jadi kalau kita ada sahabat kita Minta kita nasihat dia Maka wajarlah kita berterus terang Dan nasihat Menasihati dia dengan Hal-hal yang Uh, berguna dan bermanfaat Kepada dia Juga daripada hadis 49 ni Dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW Mengulangi Beberapa kali uh, Nasihat Yang hendak disampaikannya itu Nabi kata jangan marah. jangan marah Jangan marah Nabi sampai ulang tiga kali Apakah ini Nabi ulang di sini sia-sia Atau ada makna dan faedah Tentu saja kita kata ada makna dan faedahnya Dia menunjukkan uh, Penegasan dan penekanan Nabi nak tegaskan tentang uh, Perkara yang nak disampaikannya itu yeah? Dan bila diulang-ulang Sesuatu itu Maka antara faedahnya ialah Membuatkan orang yang mendengar itu Memberi perhatian Jadi jangan sekali-kali kita ingat jika sesuatu itu diulang-ulang berkali-kali Maka itu sia-sia Bahkan tidak Bahkan kita nak, nak kata bahawa kita ni manusia Memang memang perlu untuk kita di, di, di, di diingatkan Sebab manusia ni cepat lupa Kadang-kadang yeah? sesuatu tu yang baru kita belajar Esoknya kita dah lupa dah Perlunya kita Perlunya manusia itu sentiasa diingatkan ya, daripada semasa ke semasa. Ini sebagai contoh lah pada hari ini, Apa? Ya, semalam, Ya, semalam hari Jumaat. Kita lihat bagaimana khutbah Jumaat itu. Diulang-ulang setiap minggu ada khutbah. Setiap minggu paling kurang ada satu khutbah. Untuk apa, tuan-tuan? Kalau bukan untuk uh, menasihati umat Islam uh, secara berterusan Secara uh, berkala yeah? Sebab kita memang Manusia memang cepat lupa Dan manusia memang perlu Sentiasa diingatkan Dari semasa ke uh, Semasa Juga kita lihat dalam hadisnya Bagaimana Nabi berpesan supaya Jangan marah Ini nak menunjukkan bahawa uh, Sikap Atau sifat Cepat marah atau panas Baran ini adalah satu sifat yang eh uh, bahkan sifat yang mengundang bahaya besar bahayanya kalau ada orang yang panas baran siapa yang panas panas baran ni sangat sangat wajar untuk dia bermuhasabah dan memperbaiki diri dia untuk menghilangkan sifat uh, uh, panas uh, baran itu ya yeah? baik cuma di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh kita perincikan tentang saranan supaya jangan marah ya? kita, base, kita kata marah itu ada dua sebab Sama ada sebab dunia atau sebab agama Akhirat Jika marah kerana dunia maka itu yang tercela. Berbanding kalau marah kerana agama Itu terpuji Jangan salah faham. Marah kerana dunia maknanya kita bertindak atas kemarahan kerana hal-hal dunia. Ini tercela kerana dunia itu secara amnya uh, remeh. Apa juga urusan dunia adalah urusan yang remeh. Berbanding urusan akhirat itu yang penting. Urusan dunia kalau terlepas tak ada masalah. Urusan dunia kalau bermasalah, itu tak ada masalah. Berbanding kalau urusan akhirat, itu yang perlu dititik beratkan dan itu yang perlu diberi perhatian dan diutamakan. Jadi kalau nak marah kerana hal-hal dunia yang remeh, maka jelas itu adalah satu yang tidak wajar dan satu yang yang hina. Kalau kita sampai marah-marah kerana hal-hal dunia. Ini menunjukkan kedangkalan fikiran kita. Menunjukkan betapa kayu ukur kita tunggang terbalik. Membesarkan hal-hal yang tak patut dibesarkan. Ini berbeza kalau kita marah kerana hal akhirat. Hal-hal agama. Hal-hal halal haram. Hal-hal maksiat. Kita marah apabila hak-hak uh, Allah. Dicabuli Maka ini terpuji Ini menunjukkan uh, Ketinggian Iman Dan kefahaman seseorang uh, itu Bagaimana dia seorang yang Meletakkan sesuatu pada tempatnya Marah ketika perlu Apabila hal-hal Agama dicabuli yeah. Amin Ini memang wajar untuk kita marah Bahkan itu merupakan sebahagian daripada iman kalau kita lihat benda, kalau kita lihat hak Allah dicabuli, kita lihat hal-hal maksiat, berkara-berkara haram. Memang wajib untuk kita benci dan marah. Memang wajib. Bahkan itu sebahagian daripada iman. Berbanding dengan kalau orang yang lihat benda maksiat, melihat benda mungkar, lalu dia tak ada rasa apa-apa. Atau lebih buruk kalau dia rasa gembira. Itu memang masalah. Dikhuatiri dia tidak ada iman Sama sekali dalam hati dia Bahkan dia dia lebih kepada bersifat munafik Bermuka-muka Sekadar menzahirkan uh, Islam Mendakwa dirinya Muslim Sedangkan hatinya Bergulumang dengan Kekufuran waliyah subillah Jadi kita kena bezakan antara dua ni Marah kerana hal-hal dunia Itu tercela tidak tidak wajar Berbanding marah kerana Agama atau hal-hal akhirat Maka ini yang terpuji Dan memang wajib ya? Memang wajib Untuk kita benci Dan marah apabila melihat Hak-hak uh, Allah Dicabuli apabila melihat Benda-benda uh, yang mungkar Dan uh, seumpamanya Ya Baik jadi tuan-tuan Dalam hal dalam, dalam keadaan kita marah Secara amnya Ya Terutamanya marah kerana hal-hal dunia. Kita disarankan supaya mengekang, rasa marah itu. Bermula dengan kita mengucapkan. Kemudian. Untuk kita menahan diri kita. Ini sabar. Bila marah kita kena sabar. Tahan diri. Jangan. Jangan mengungkapkan apa-apa perkataan. Yang mana kesudahannya kita akan menyesal. Kita kena. Tahan mulut kita Dan kalau kita berdiri Kita disuruh supaya duduk Dan kalau kita sedang duduk Kita disuruh supaya bang uh, baring ya, yeah? Ataupun Kita ambil wudhu yeah? Maka ini adalah cara-cara Untuk kita nak hilangkan Rasa marah itu Supaya kita dapat meredakan diri kita ya. Yeah? Jangan sampai kita bertindak uh, Kerana marah Lebih-lebih lagi Kalau marah kerana Hal-hal dunia ya yeah. baik ikhwah tuan-tuan dan puan saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada uh, malam ini uh, sehingga kita bertemu uh, lagi sekali ya yeah, di di bulan uh, harapan insya-Allah mudah-mudahan kita akhiri dengan tasbih kafarat subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallana bin muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in